Міг би розказати не одну таку історію. Ну, хоча б у 82-му, коли я командував з водом, авіація знищила наших людей, котрі потрапили в оточенні. Та ти сам згадай, як ставляться до тих, хто вернувся з полону. Я мовчав. А ще ж є інші штуки. Спецбожевільні, концтабори. Чи може це Тартар організував вбивство Малевич? Вже Тартар провадить оці експерименти над живими людьми. Хоч би чим ми не займалися, на нашій совісті нема ані душі. Він помовчав. Якщо вже говорити відверто і без церемоній, то ця держава просто жменя бандитів, причому бандитів із садистськими нахилами. Різниця лише в тім, що вони займають державні посади за високі, як на їхні убогий інтелект. Я засміявся. Шок минав, боліло дедалі дужче. А ми, поспитав я, а ми не бандити, а мурати. Пригадую, що там пишеться у карному кодексі. Банда – це група озброєних осіб, котрі займаються розбоєм, так начебто. Причому я нагнув голову і цуцечок почала клеїти поверх шва грубомарнову пов'язку. Причому достатньо, щоб в одного з учасників була зброя, і це вже кваліфікується як бандитизм. Та ти не пригадуєш, скільки там у нас одиниць стрілецької зброї? Мурат аж з чорнів з лиця. «Ми?» – перепитав він. «Ми?» «А звісно, ми бандити. А ти сумнівався?» Чи, може, не знав, на що йдеш, коли приступав до цієї роботи? Облиш, буркнув я. Мало того, що голову розчерепили, та ще у якихось темних помислах підозрюють свої ж. Мене дратує, провадив Мурат, оця йоловська вдача українців. Аби не мене, а ви ж самому жерти і ловити кайф. У нас на Кавказі одного зачеплять, усі підхопляться. А вам хоч би що? Посміхаєтесь, їздите на своїх дурнуватих алтах, набиваєте пельки. Він аж сплюнув. І хочете, щоб такий народ мав державність. Коли вже я чеченець, і як так навчився по-вашому говорити, а ви... тфу? Гаразд, гаразд, огризнувся я, підводячи очі. Ти в нашій шкурі не був, так що я підвівся з фотеля і заходив по кімнаті. Голова паморочилась, а що вже боліло, то страх божий. «Бачиш, – сказав я, розглядаючи себе в люсти. бачиш, мені вже остогидло ухилятися одних, то в університеті, то в таборах, а тепер ще й ось тут». Ухилятися, подумав я, мацуючи пов'язку, ухилятися, ухилися як же. Їхні млини нелюдь хоч і помало, зате надійно, хоч у таборі жоден із них так і не втягнув, з ким має діло. Ті бевзі судили про мене з вершин свого вбогого досвіду, ще титіли під папери, надіслані такими ж йолопами, як самі. Сміх та й годі. Невже не видно було, що перед ними труп? Невже не видно було, що я нарнець? Нарнець з порожніми очима, котрий сидить у слідчому кабінеті військової контрозвідки і відверто з них насміхається. Люди добрі. Та ж мого юнака, що вірив у якісь ідеали, писав вірші про гайдамаків і наївно боронив своє право на свободу розвитку. Господи, та його і близько там не було. «Просто здох! Здох як собака у колотнечі рейдів і перестрілок, парашютних стрибків і коральних акцій, нальотів на кишляки, тортури переходів у пустелях Ригістану. Його взяли і проміняли. Спочатку на ідеологію та соціалізм мусульманського зразка, потім на цистерну солярки, два-три стінгери та енну кількість набоїв. А що через сім років, коли вже ніхто його не чекав, він вигрівся з-під обвалу і знову почалапив по цій землі, але то вже була не людина».